Viața și suferințile Sfântului Sfințitului Mucenic Haralambi. În zilele necredinciosului împărat sevir, era în Asia un domn rău și iute cu numele Luciania. Acesta a muncit o mulțime de creștini pentru ca să se lepede de credința cea bună și să se închine nesimțitorilor idoli. Auzind că în cetatea Magnesiei se află un preot cu numele Haralambie, care nu credea în Dumnezeii ce-i făcuți de mâini omenești, ci învăța noroadele ca să creadă în Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, mâneindu-se, tiranul a trimis o stași ca să-l prindă și să-l aducă și dacă l-au adus, îl întrebă. Pentru ce îți vas joc de idoli și de togmelele împărătești? Iar Sfântul răspunse, Eu ascult de dreptele și mântuitoarele porunci ale împăratului Hristos, iar Sevir scrie niște lucruri pământești și fără ispravă, deoarece poruncește să vă închinați ca lui Dumnezeu, nesimțitorilor și fără suflet idoli, de vă da sufletele voastre morții. Iar Stăpânul Hristos dăruiește fericirea și viața veșnică robilor săi. Și cum vei chema a tot puternicul său nume, în dată fug dracii cărora vă închinați voi ca niște slabi, și neputincioși, și prin numele Lui Hristos toate boalele cele netămăduite se vindecă. La acestea, cuvinte, Lucian a zis, lasă, bătrânule, cuvintele acestea, așa de multe, și fă ca un înțelept așa cum e bine, și te închină Dumnezeilor până ce nu guște acele, amare și iuți cumplite munci. Iar Sfântul zise, de nu ne vom munci în această lume deșartă, nu vom moșteni bunătățile cele veșnice în rai. Atunci, îndărădnicindu-se boierii, aduseră cele mai groaznice unelte de muncă zicând, jerfește Dumnezeilor, iar sfântul zise, ba niciodată nu voi jerfi, eu atât de nebun și de nepriceput sunt să mă închin dracilor ca voi, căci numai cu semnul sfintei cruci să-l fac și aceștia fug. despăindul de haine, luni niște cârlige de fier, îl sfâși iară de la cap până la picioare pe sfânt iar fericitul răbdând aceste munci cumplite, până ce îi iară tot trupul lui și apoi zise, Mulțumesc-vă, fraților, că, pedepsindu mi trupul, îmi logodesc sufletul cu un bine și cu o fericire veșnică. Acestea zicând Sfântul, mirându-se armașii, Ziseră către boieri, acest om necinstea o s-o în loc de cinste și muncile în loc de odihnă. Oare nu cumva să fie acesta Hristos? Și a venit acum să ne ispitească, deoarece cârligile s-au strâmbat cu totul și să mai zgârie trupul lui? Acestea auzind unul din boieri, se mânie foarte și răstindu-se asupra gelaților, ca și cum ar fi leneși locuri ligile din mâinile lor, și începui el a muncit trupul Sfântului cu multă mânie, urgisitul de Dumnezeu, prea nedreptul acesta, că de îndată îi se tăiară mâinile de prin coate, și sta spânzurate de trupul Sfântului, iar el, leșinând căzut jos, blestemându-se și striga, Ajută-mi, gemoane, ajută-mi, călăule, că acest om este fermecător. Deci, apropiindu-se ighemonul și văzând mâinile acestui voier spânzurate de trupul Sfântului, îl scuipă pe Sfânt în față și îndată i se întoarce gura la ceafă. Atunci toată cetatea Magnesiei s-a spăimântat și ruga pe Sfântul zicând, Întoarce de la noi mânia lui Dumnezeu cu viosule bătrân, au doar așa sporuncește poruncește Hristos, să dai rău pentru rău, ci încă iubește pe cei ce te urăsc. Iar Sfântul le zise, Viu este Dumnezeu, nu este înșelăciune întru mine, și Domnul însuși pedepsește ca pe niște răi, dăruind o viață veșnică. Atunci toată mulțimea strigă către Dumnezeu zicând, Nu ne pierde, Doamne, ci ne iartă de toate câte ți-am greșit, și atunci crezură mulți în Hristos Dumnezeu. Iar boierul acela, cel cu mâinile tăiate, se ruga sfântului zicând, Îngerului Dumnezeu și Cerescule Om, ajută-mi mie ticălosul, iată mâinile mele, te îngreuiază pe tine, atârnând de trupul tău. Deci rânduiește-le pre ele la locul lor, ca tu de greutatea lor să scapi, iar eu de durere să mă izbăvesc și de o vei face aceasta, voi crede și eu în Dumnezeul tău cu tot adevărul Drept aceea se ruga Sfântul Haralambie zicând: Mulțumesc, cu stăpâne Doamne, pentru că ne păzești de durere, caută și spre smerenia pedepsiților acestora și slobozește de legături într-o slava ta. Atunci veni glas din cer zicând: Bucură-te, chinuitorule Haralambie! Vorbitorule cu îngerii și prietene al apostolilor, am auzit rugăciunea ta și iată că voi da acestor pătimași ce pătimesc tămăduire. Și după glasul acesta, îndată se tămăduirea cei muncitori, acei achiluitori care erau munciți. Deci boierul acela, cu mâinile tăiate, se în rândată în numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh, iar igemorul încetă de a mai munci pe creștini până ce va da de știre împăratului. Atunci toată cetatea Magneziei și Asia s-a adunat la Sfântul mărturisindu-și păcatele și botezându-se. Deci în toate zilele făcea sfântu semne și minuni. Pe bolnavtă măduia, pe orbii făcea cu vedere, pe șchiop și ologii făcea să umble. curăța pe cei leproși, pe dracii îi zbonea din oameni și pe morți chiar îi invia. Acestea văzând divemonul, merse la împăratul de spuse toate pe rând, cum am zis mai sus și cele ce s petrecuseră. Iar sevir împăratul, auzind acestea, se mânie foarte tare și strigă. O, veșnicelor Dumnezei, pentru ce vă leneviți și nu voi să pierdeți de pe pământ pe necurații care vă bat jocoresc? numai decât trimise 30 de slujitori la Sfântul, să-i bată piroane pe spate și să-l aducă legat de la Magnesia la Antiohia. Îndată ce au sosit acei tirani trimiși, prinzând pe Sfântul, îi bătură piroane peste tot trupul, fără de nicio milă, și legândul de barbă, îl trăgea nemilostivii și neomeniții, iar ca bagiocoră îl puse să șează pe un cal. Și dacă au mers ca la 15 stadii, strigă calul cu glas mare zicând, O de trei ori blestemaților, sluge ale diavolului! Au nu vedeți că este Dumnezeu cu acest om și Duhul Lui cel Sfânt este cu el? Dezlegați-l, jocoritorilor și împietriților la inimă, ca să vă dezlegați și voi de legăturile cele nevăzute. Atunci slujitorii, temându-se, îl dezlegară și îl duseră în liniște la Antiochia ca să împlinească porunga. În acest timp, dracu se închipui în chip de un chiaş și se arătă lui Sevir zicând, Vai mie, o împărate, eu sunt împăratul Știților, adică al tătarilor, și au venit la mine un fermecător, anume Haralambie, și mi-a luat toți slujitorii cu farmecele lui și am venit să spui ca să nu pățești și tu ca mine. În acest timp s și cu sfântul. Împăratul poruncii să infigă o frigare mare în piept, arzându-l așa multă vreme. El nu suferi nimic, și focul se stinse și oamenii ce împărătești o stelire, iar Sfântul înflorea și sta ca un trandafir cu multă mireazmă. Deci împăratul spuse să-l dezlege și să-l ducă aproape de dânsul și aruncă pricina asupra împăratului tătărez zicând, El m-a făcut de m-am mâniat asupra ta, iar tu nu te mânia de cele ce te voi întreba să-mi răspunzi. De câți ani ești tu? Sfântul răspunse că este de 130 de ani. Împăratul îi zise, atâția ani ai trăit tu și n-ai atât aminte să cunoști Dumnezeii cei fără de moarte și ca și cum ai fi nebun te închin lui Hristos? Atunci Sfântul îi răspunse, pentru că am trăit atâția ani, pentru aceea cunosc adevărul și mă închin celui ce cu adevărat este Dumnezeu atotputernic și milostiv împărat. Sevir, cum auzia acestea, îi zice, poți tu ca să învii morții? Sfântul zise, însuși stăpânul meu Hristos poate să facă acel lucru, iar nu omul. Atunci poruncise Vir de aduseră un îndrăcit care era muncit de dracu de 35 de ani. Și pe când îndrăcitul se apropie de sfântul, începu a striga dracu din om ca și cum l-ar fi bătut cineva, sau l-ar fi ars cu o flacără de foc, zicând, Robule, rogu-te robului Dumnezeu, nu mă muncii fără de vreme, ci zi numai cu cuvântul și voi ieși și de vei vrea îți voi spune și pentru ce am intrat în el. Sfântul zise, spune-mi, deavole, atunci. Deavolul începu să-i spună, acest om, zise, a furat niște unelte de la un vecin și pe altul a ucis, iar eu, aflându-mi locaș, am intrat în el, să-l muncesc de 35 de ani. Iar Împăratul, mirându-se, zise cu adevărat: Mare este Dumnezeu creștinilor! Iar după trei zile, muri un tânăr și zise Împăratul către Sfântul: De vei putea să înviezi pe acest om mort și Sfântul, făcând rugăciune, îl învie, la care minune mulți din popor crezură în Hristos și se botezară. Iar Crist, isprăvnicul zise împăratului, omoară pe acest om împărate, ce face cu farmeci atâtea minuni? Deci se vir, iară se îndrădnici, și zise mucenicului, jerfește Dumnezeilor haralambie ca să scap de munci, iar Sfântul îi zise, mult mă folosesc muncile, că pe cât trupul meu se zdrobește cu bătăile, pe atâta se bucură în mine Duhul meu. Atunci mâniindu-se, împăratul porunci să bată pe Sfântul cu pietre peste fălci și cu făclii, se i o obrazul și barba, iar focul în loc să ardă pe sfântul, îi arse pe slujitori. Mirându-se împăratul de aceasta, întrebă pe boierii lui, cine este Hristos acesta? Crips, ispravnicul, începu să facă niște hule asupra lui Isus Hristos. Aristarh zise, nu huli, ispravnice, că tu nu știi acele taine. Atunci împăratul, ca un îndrăcit mânindu se fără seamă, încercând să se bată cu Dumnezeu, nepriceputul arunca săgeți în sus strigând, Ogoară-te, Hristoase, pe pământ să ne batem amândoi sau să mă sui eu să te găsesc și să sfărâm cerul și să sting soarele. Deodată se făcu un cutremur înfricoșat, frică și groază mare căzu peste toți, pentru că Dumnezeu mâniindu-se... Cerul se clătea ca un copac și alte țări mari de sus se mișcară, fulgere și trăznete se auzeau. Iar împăratul și cu crips parcul, cu nevăzute legături fură legați și de la pământ în văzduh ridicați sta. Și a început împăratul a striga către mucenicul zicând, Domnule Haralambie! Pe dreptate pătimesc acestea și te roagă Domnului Dumnezeului tău ca să mă slobozească din această muncă, iar eu îți voi scrie numele tău ca să se slăvească prin toate cetățile. În acest timp veni fata împăratului cu numele Galinii și zise, Tată. Crede în Dumnezeu, în Domnul să te tămăduiască, că este bun și milostiv și acel Hristos este singurul Dumnezeu adevărat. Atunci se închină fata sfântului și zise, Roagă-te Domnului să izbăvească pe tatăl meu și de va crede bine, iar de nu, pentru ca să te faci mucenic desăvârșit. Deci, făcând sfântul rugăciune. Și Dumnezeu încetămânia și osânda sa, și slobozi pe pământ pe împăratul și cu ispravnicul care stătea în văzdu, și mergând ei la palaturile lor trei zile, s-au tot gândit la groaznicile munci cu care îi pedepsise Dumnezeu pentru hulele și înjurăturile lor. După toate acestea, fata împăratului visă un vis. Îi se părea că este într-o grădină cu tot felul de pomi mirositori și izvoare răcoritoare și era lângă ea tatăl ei și cu ispravnicul, iar răpăzitorul acelei grădini îi alungă cu toiege de foc, iar pe fată luând-o de mână și cu cinstei zisei iar ție îți este dat acest loc ca să petreci aici cu cei ce vor fi asemenea cu tine, bucurându-vă pururea. Acest vis, fata îl spuse sfântului Haralambie, rugându-se să-l tâlcuiască sfântul, și zise sfântul fetii, Grădina pe care ai văzut-o este raiul drepților pecioară iar păzitorul raiului este Hristos Dumnezeu, care le te-a lăsat în lăuntru pentru că ai crezut, iar pe tatăl tău și pe ispravnicul i-au scos că-și vor să se întoarcă iar la necredință și să se muncească, după ce au trecut 30 de zile. Împăratul chemă pe sfântul și-i zise, Tămâiază Dumnezei și fă porunca mea, ca să fii cinstit de noi. Sfântul îi zise, cuvintele tale sunt nebune și nepricepute, și nu se poate ca să te ascult ca unul ce sunt roba lui Dumnezeu și ascultător credincios. Auzind acestea, împăratul se porni cu mânia asupra Sfântului și porunci să-i puie frâu cu zăbală în gură, ca și cum ar fi fost un dobitor fără grai, și să-l poarte prin toată cetatea cu multă jocoră, Iar Sfântul se ruga și zicând: Stăpâne, Doamne, care ai zidit pe om și l-ai cinstit cu chipul și asemănarea ta, caută spre această o sândă și jocoră. Ce-mi face acest tiran, că toate acestea eu le pentru numele Tău cel Sfânt?" Iar fata împăratului Galinii sfătuia mereu pe tatăl ei ca să se lase de acel păcat și să creadă în Domnul, precum s-a făgăduit, ca să nu se mai muncească în veci. Păgânul împărat nici nu voia să audă aceste cuvinte, și mai rău se-nfuria strigând către galinii fica lui. Jerfește și tu Dumnezeilor, iar înțeleapta fecioară, pentru ca să-și bată joc de Dumnezeii, lui taică să se făgădui cu bucurie că se va închina. Intrând în capiștea diei și a lui Apolon, au chemat pe popi, și le-a zis, rugați-vă Dumnezeilor ca să primească rugăciunea mea, căci i-am supărat crezând în Hristos. Atunci popii strigară zicând, O mare zevis și puternici Apolone, Făcătorul cerului și al pământului, iertați pe stăpâna noastră Galinii pentru dragostea tatălui ei. fericită fecioară, lopedie și zisei. Dacă ești tu Dumnezeu, de ce nu cunoști gândul meu? Și îl trânti de pământ sfărâmându -mi. apoi trecând la Apolon, îi zise: Vino și tu jos bărbosul, bătrân, spurcat, spurcatul e ce ești, pieruciunea oamenilor, surpându-l și pe el jos, împreună cu alți 24 de idoli. Văzând copii idolești aceasta, alergară de spuse împăratului zicând, au pierină deja noastră acum, sau va pieri lumea, sau se va întuneca soarele, deoarece Dumnezeii s-au spărmat și au murit, aruncându-i galina fata împăratului sevir, le zise. Căutați meșteri de grabă să-i înnoiască în această noapte și îi puneți la loc ca să nu se râdă galilienii și să spuneți la toți că a înviat și ei făcuri așa. A doua zi chemară popii pe galilienii și îi zise, Vin o stăpână de vezi Dumnezei cum au înviat toți și mergând a înțeles că sunt făcuți a doua oară și cunoscând vicleșugul lor le zise, Nu voi înceta de a vă sfârma, și acești Dumnezei noi. Apoi a zis către idolul die, Ție îți zic die, cel ce ai înviat din morți, să te duci iarăși la cei morți. Acestea zicând galinii, a sfârmat idolii. Auzind vicleanul împărat despre acestea, zise către fica sa cu mânie, Ce ai făcut spurcat-o? iar răspunse, deoarece sunteți fără de minte și nepricepuți de ei socotiți că sunt Dumnezei, eu i-am sfârmat și de vei avea și alții și pe aceea i voi sfârma, ca să cunoașteți înșelăciunea și să nu mai năpădiți și să nădăjduiți în ei. Atunci, mâniindu-se tiranul, ca să-și bată joc și mai mult de sfântul, îl dădu în seama unei curbe ca să-l păzească în cetatea ei. Cum s-o sfântul acolo și răzemându-se de un puscat în îndată, o minune, stâlpul a înfrunzit și făcu atâtea ramuri încât a acoperit toată casa. Deci curva aceea, văzând acea minune, căzu la picioarele sfântului închinându-i se și zicea mereu, Merge omul lui Dumnezeu de la casa mea, că nu sunt vrednică să fie aproape și Sfântului zise: Nu te teme, femeie, ci crede în Domnul că este Dumnezeu milostiv și lăudat cu arta. A doua zi, văzând vecinii femeii acel pom minunat în curtea ei cu flori și cu poame foarte multe și minunate, au intrat în casă unde au aflat pe Sfântul învățând pe curva aceea. Ei îl întrebară, au doar este el Hristos? Și Sfântul zise, rob sunt al Stăpânului meu Hristos, cu darul și cu puterea lui fac eu aceste minuni. iar femeia spuse toate câte și cum s-a întâmplat, care auzind minunatele fapte ale Sfântului, au căzut la picioarele lui închinându-se și, crezând, se botezară în numele lui Hristos. A doua zi, auzind împăratul de această veste minunată, se mirau cu toții și mergeau să vadă acel pom cu atâta podoabă. Crips, văzând că poporul se închină și crede în Hristos, a zis către împăratul, poruncește să se taie capul vrăjitorului aceluia, ca să nu mai facă și alte minuni, și apoi vor crede toți în Hristos. La acestea, împăratul înduplecându-se, a hotărât ca să taie capul sfântului. Auzind sfântul aceasta săltă de bucurie, alerga pe calea ce ducea la tăiere, Cântând sal, milă și judecată voi cânta ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege în cale fără prihană. Când vei veni către mine, Doamne? Ajungând la acest loc și-a ridicat ochii și mâinile către cer și să rugazi când. mulțumesc Doamne, Dumnezeul meu, totdeauna că ești milostiv și de oameni iubitori, că tu, Doamne, biruiești ca un tot puternic pe vrăjmașul meu o diavol, care le mai înainte ai biruit iadul, scoțând de acolo neam romenesc. Pomenește-mă, Doamne, și pe mine într-un părăția ta. Acestea zicând sfântul, cerurile se deschiseră și venit Domnul cu mulțime de îngeri și striga pe sfântul Haralambie zicând Vino, prietene și iubite Haralambie, carle pentru mine multe chinuri ai răbdat și acum cere dar de la mine orice vei vrea ca să dobândești tu robul meu. Sfântul a răspuns, Îmi ajunge acest dar, Doamne, devenirea împărăției Tale, cea slăvită și-nfricoșadă. Iar de vreme ce-mi poruncesc să ți cer dar, te rog pe tine, Doamne, împărate al cerului și al pământului, ca unde se va afla cât de puțin din moaștele mele și ori în ce loc se va face pomenirea mea, să ferești acel loc, să nu fie niciodată bântuit de boala ciumii sau altă moarte năpraznică și grabnică, nici foamete, nici om viclean să strice semănăturile și să fie pace și liniște, iar sufletelor mântuire, trupurilor sănătate, mulțime de grâu, de vin și unde lemn, dobitoacelor în mulțire și toate câte sunt de nevoie. Și cine va prăznui pomenirea mea și mă va pomeni să nu-i moară bou sau altă vită, și nici sufletul lui să nu fie împrimeșt de vreodată, pentru că sunt trup și sânge lucru mâinilor tale și le iartă păcatele lor ca un bun și de oameni iubitor, și le păzește boii sănătoși ca să lucreze pământul și să-și ia rodul lor însutit, ca să te slăvească pe tine unul Dumnezeu adevărat. Domnul atunci i-a zis să spie toate în voie rogul meu, Haralambi, și Domnul se sui în cerul. După aceea, Sfântul a luat sfârșit prin sabie de către ostaşii, care, ducându-se la împăratul, i-a spus lui slava mucenicului, cum i s-a arătat Domnul și cum că a murit prin tăiere de sabie, și a văzut sufletul lui suindu-se la cerul. Atunci s-a spăimântat foarte mult împăratul și s-a temut de a mai face rău credincioșilor și chiar fiicei sale, pentru că vedea că și cu ea era Dumnezeu și a lăsat-o să trăiască în creștinească și credință după voia ei. Iar fericita Galinii, fica împăratului, îngropară trupul Sfântului Haralambie într-un sicriu de aură așezară cu aromate de mult preț și ținut neclintită credința în Hristos. Acesta este nebiruitul și marele mucenic Haralambie, cel ce pentru toată lumea să roagă, de-a de și pentru noi, Domnului nostru Iisus Hristos, căruia să cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea cu Părintele și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.